وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin dan muslimat jemaah tabligh akbar yang dan saya muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat karunia dan nikmat yang tidak akan mungkin kita hitung dan kita jumlah karunia dan nikmat yang di belakangnya ada suatu kepastian, yaitu pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat tersebut, kelak di kemudian hari, tak kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala, kerana Allah Subhanahu Wataala telah menegaskan walatus alun nayoma anin naim. Sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan. Karena itu dari kewajiban kita terhadap segala nikmat. Firman, ni'mat Allah berfirman washkuruni'matallahi in kuntum iyahu ta'budun Bersyukurlah engkau terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang engkau beribadah hanya kepada-Nya maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat dan di kesempatan pagi hari ini tema pembahasan sebagaimana yang telah diumumkan adalah merajuk ukhuwah di bumi Serambi Mekkah dan Merajuk uhwa persaudaraan itu adalah nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang patut kita ingat di dalam kesempatan yang insya'Allah ta'ala menjadi tema kajian di pagi hari ini Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tabiatnya adalah senang hidup bersama Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki kawan dan berada di dalam lingkungan yang terdapat manusia-manusia lain semisal dengannya dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu SWT di dalam penciptanya Ya Ayuhan Nasu Inna khalaqanakum min dhaqari wa unfa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa iskalian manusia Sesungguhnya kami menjadikan kalian laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berkobilah-kobilah. Berbansa-bansa. Supaya kalian saling mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan makna kebersamaan ini. Di dalam banyak sudut pensyariatan. <tuh> Dijadikan sandaran Akan sebuah tujuan Dan amalan-amalan yang mengantar kepada kebaikan <tuh> Menjadikan tumpuan Menjadi tumpuan Dan salah satu besar Yang dengannya Datang ujian dan cobaan apabila ditinggalkan Kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ketentuan-ketentuan tidak hal yang diinginkan di belakang penciptaan kita. Ia. Dan kebersamaan adalah hal yang merupakan maksud dan pokok tujuan agama ini. Maksud dan pokok dari tujuan agama ini. Kita melihat di dalam syariat kita. Dijaga dari kebersamaan itu. Dalam ibadah. Di dalam muamalah. Di dalam hukum-hukum pernikahan. Di dalam peradilan. Semuanya dijaga makna-makna kebersamaan. Di dalam ibadah misalnya. Kita ada syariat. Solat lima waktu. Ya, lima kali di dalam sehari. Untuk kaum laki-laki. diperintah hadir ke masjid. Menghadiri solat berjamaah. Terdapat makna kebersamaan. Menjaga dari kebersamaan. Merekatkan hati. Antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. <tuh> Ini kewajiban bagi laki-laki, walaupun tidak wajib bagi perempuan, perempuan tidak dilarang hadir ke masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahu masajidalllah." Jangan kalian menahan hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir di masjid-masjid Allah. Tidak dilarang. Dipuasakan misalnya tanpa dari nilai-nilai kebersamaan. Kaum muslimin begitu terlihat hilal Ramadan, semuanya berpuasa. Di malam, dilihatnya hilal Ramadan, semuanya melakukan salat tarawih. Bahkan di bulan Ramadan, disyariatkan salat tarawih berjamaah tidak disyariatkan di tempat lain. Cuma disyariatkan di mana? Di bulan Ramadan. Lebih merekatkan kebersamaan. Ketika mulai masuk waktu menahan, setelah makan sahur, semuanya menahan. Tidak ada yang makan. Semuanya menahan lapar dan dahaga hingga terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam semuanya berbuka. Lagi-lagi kebersamaan dipelihara. Perhatikan bagaimana Islam menanamkan makna-makna kebersamaan. Ketika hilal Syawal terlihat, semuanya melakukan salat Idul Fitri. Melakukan salat Idul Fitri. Demikian pula di musim haji yang akan datang ini. Di musim haji, pada tanggal 8 Dzulhijjah semuanya berarah ke Mina di hari Tarwiyah. Tanggal sembilan semuanya berada di Arafah, wukuf di padang Arafah, dan tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbenam. Kemudian semuanya bermalam di Mina, tanggal di malam ke sepuluh, dan di hari ke sepuluh ada empat amalan ibadah disyariatkan: melempar jamborah, Cukur. kemudian tawaf dan sa'i, menyembeli dan sa'i. Menyembeli tawaf Tawaf bersama sa'i Ini Semuanya dilakukan Secara bersama Dan haji mereka selesai Setelah mabit di Mina. Setelah mabit di Mina Dan melempar tiga jam roh. Perhatikan dari Mana kebersamaan dipelihara Di dalam agama Iya Di dalam muamalah Di dalam interaksi Dijaga kebersamaan kerana itu dipelihara di dalam agama kita Hukum-hukum seputar jual beli Dan bagaimana dasar jual beli tersebut Agar supaya tidak terjadi pertikaian di tengah manusia Percekcokan terhadap harta saling membunuh kerana hal itu Ada hukum seputar pernikahan Kerana memang tabiat manusia Ada pasangan-pasangannya Dipelihara di dalamnya Memang betul bahawa Dia menikah dengan seorang perempuan Tapi ada makna yang lebih umum darinya Ketika terjalin pernikahan Maka ada dua keluarga yang bersama Dan ini dari mana kebersamaan dipelihara dalam agama Masuk dalam hukum tata negara Islam mengaturnya lebih hebat lagi Di dalam menjaga kebersamaan Sangat di pelihara Di dalam agama kita Makna kebersamaan itu Di dalam sebuah negeri Harus diketahui hak Siapa yang memimpin. Dan wajib untuk adanya pemimpin. Iya. Untuk menjaga kebersamaan kaum muslimin. Menjaga kebersamaan kaum muslimin. Maka ini dari mana kebersamaan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu SWT. Bahkan lebih daripada itu. Kita semuanya pada hari kiamat akan diwafatkan semua yang hidup di atas muka bumi ini ketika hari kebangkitan semua yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wa nunfikha fi sūri fasā'iq man fi as-samāwāti wa man fil dan ditiuplah sangkakala maka tersungkurlah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki semuanya dibangkitkan bersama terjadi hari kiamat semua yang ada secara bersama Kembali kepada Allah dan begitu dibangkitkan dikatakan dalam kelanjutan ayat, ثمَّ نُفِيَهَا أُخْرَى فَإِذَا أَكُمْ قِيَامٌ يَمْضُونَ. Kemudian ditiup sangkakala di kalian lainnya, maka tiba-tiba mereka semuanya berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَنُفِيَهَا فِي السُّورَ فَإِذَا أَكُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْصِلُونَ. Dan ditiuplah sangkakala itu. Maka tiba-tiba seluruh dari mereka dibangkitkan dari kuburnya menuju kepada padang mahsyar. Di padang mahsyar semuanya di kondisi bersama. Dikumpulkan manusia itu dari awal hingga akhirnya. Di atas pada di padang mahsyar dan pada mahsyar itu adalah bumi yang telah diganti. Menjadi hamparan yang sangat luas. Seluruh manusia ada di atasnya. Awal hingga akhirnya jin dan manusianya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersama. Iya. In kullu man fis wal ardi illa ata ar-rahmani abada. Laqad ahsahum wa adda wa kulluhum atih yawmal qiyamati fardah. Tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail. Dan mereka semuanya akan datang kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Semuanya di atas pada mahsyar Ia. Dan ketika disebutkan sorga dan neraka, penduduk sorga masuk di dalamnya dan disebutkan persaudaraan kebersamaan di dalamnya. Wa nazana ma fi sudurih min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin tentang penduduk sorga Allah berfirman. Dan kami cabut sesuatu yang tidak baik di hatinya dari kedengkian dan semisal dengan itu kami cabut dari hati-hati mereka dan mereka berada di atas dipan-dipan saling berhadapan sebagai orang-orang yang bersaudara sebagai orang-orang yang bersaudara dan masuk neraka juga disebutkan mana semuanya masuk bersama ahsyurul ladina zalamu wama kanu ya'budu ahsyurul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun fahduhum ila siratil jahim kumpulkanlah orang-orang yang zalim ...istri-istri mereka... ...dan semua mereka ibadahi. Kemudian bawalah mereka semua... ...kepada neraka jahib. Iya. Maka ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala... ...di tengah manusia dan hukum-hukumnya... ...dibangun di atas kebersamaan. Karena itu makna kebersamaan... ...sangat dijaga dan dipelihara... ...di dalam agama. Ini dasar penting... ...dan pokok yang agung... ...di dalam agama kita... ...yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimat. Jangan sekali-sekali... Dia menjadi orang yang merusak kebersamaan. Jangan sekali-sekali dia menjadi orang yang keluar dari kebersamaan, melenceng dari jalan yang lurus. Sebab Wahman Shadda Shadda Finar. Siapa yang ganjil keluar dari kebanyakan orang, maka dia akan ganjil ke neraka sendirian. Ia. Dan ini adalah hal yang hendaknya dipahami oleh setiap hamba. Karena itu tema dari pembahasan di hari ini merajuk Uluhwa. Ini adalah tema yang sangat penting sekali. Dari dasar-dasar pokok yang ditekankan di dalam agama kita. Dari sumber yang sangat penting di dalam agama. Harus kita perhatikan dengan seksama. Kita jaga dari nilai-nilainya. Dan memang dia adalah tema pembahasan yang panjang. Sudutnya sangat banyak. Luas pembahasan-pembahasannya. Luas pembahasan-pembahasannya. Terkait dengan masalah uhuwa ini. Karena uhuwa ini persaudaraan antara kaum muslimin kebersamaan mereka perlu dibahas dari sudut fondasi-fondasi dasarnya apa dasar yang menyebabkan terciptanya kebersamaan iya kemudian juga perlu dibahas bagaimana keindahan kebersamaan itu urgensinya di dalam kehidupan individu, masyarakat dan bernegara kemudian juga perlu Dibahas dari tuntunan-tuntunan syariat. Yang mempererat kebersamaan tersebut. Memperkuat persaudaraan tersebut. Iya. Selain daripada itu ada hal yang penting juga. Perlu dibahas dari perkara-perkara yang bisa merusak kebersamaan. Hal yang perlu. Dan sangat membahayakannya. Dan kadang sebagian dari hal itu. Terjadi di tengah kaum muslimin. Menjadi kebiasaan. Dianggap sebagai sunnah di tengah mereka. Tapi ternyata. Itu adalah hal yang merusak kebersamaan, bisa menjauhkan hati, menimbulkan permusuhan. Saya beri satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La tusawun nasufufakum aw Allahu baina qulubikum." Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Ini dalam salat ya. Hendaknya kalian meluruskan sof-sof kalian. Kalau kita kalian tidak melakukan hal itu. Sungguh Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Ya. Perhatikan. Ini masalah dipandang. sepele oleh sebagian orang. Ya. Masuk sholat. Sebagian dari orang yang sholat. Dia maju ke depan. Saudaranya di belakang. Renggang. Dia sisakan celah-celah untuk syaitan masuk. Padahal tuntunan Nabi... Di dalam sof solat. Dibuat rapi. Ia. Kemudian tidak ada celah untuk syaitan. Karena di hadith lain. Nabi berkata. La dat, la syaitan. Jangan kamu tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Perintah merapatkan Ya Sampai. Di sebagian riwayat. Kalau ada yang maju dadanya begini. Ditegur oleh Nabi. Mundur sedikit. Sebab kebersamaan ini. Ini adalah hal yang merekatkan hati. Dan kalau kalian tidak meluruskan soft kalian Perhatikan akibatnya Sungguh Allah akan membuat hati-hati kalian itu berselisih Subhanallah Karena satu masalah Bisa membuat hati apa? Hati berselisih Maka ini harus dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat Apa sebab-sebab Yang bisa menyebabkan hati itu menjauh ya. Dan ini semuanya masuk di dalam tema pembahasan Masuk di dalam tema pembahasan Seputar merajuk Uhuwa ini Jadi dia adalah tema yang luas Pembahasan yang perlu Selalu diulangi Ditekankan Di dalam kehidupan iya. Dan dia adalah pintu Ibadah yang agung Sekali lagi saya ulangi Pembahasan Uhuwa Itu adalah pintu ibadah yang agung Di dalamnya terdapat berbagai jenis ibadah. Ya. Kalau di dalam mana kebersamaan ini dia mencari ibadah, tidak akan habis dari umurnya untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam tema kebersamaan. Ia ya. bagaimana tidak? Agama seluruhnya dibangun di atas apa? Kebersamaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa atasimu bihabilillahi jamian, walla tafrroku. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah diperintah berpegang teguh seluruhnya dengan tali Allah dengan agama Allah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai jangan terjadi permusuhan di tengah kalian wa dzkuruni'matallahi 'alaikum da ingatlah nikmat Allah terhadap kalian id kuntum adaan fa alafa qulubikum fa asbaha tum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin nar fa minha kadhalika yubayyinu allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun daihat la ni'mat subhanahu wa ta'ala kepada kalian yang kalian dulunya itu saling bermusuhan luar biasa bagaimana keadaan para sahabat di masa jahiliyah mereka hidup dalam satu negeri Tapi kerjanya perang Saling bermusuhan Nah itu kebiasaan orang Arab dahulu Misalnya di Medina ada tiga suku besar di Medina Dari sahabat Awus Khazraj Tapi mereka ini sering berperang Subhanallah dengan datanya keislaman Maka Allah Menyatukan hati-hati mereka Ikuntum aadan fa'alafa baina qulubikum laula Allah satukan hati-hati kalian. Dan kalian dulunya berada di atas jurang neraka, sudah hampir jatuh dalam neraka, sisa mati saja masuk neraka. Di atas kekufuran. Fa anqadakumullahu minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ayatnya kepada kalian supaya kalian itu mendapat petunjuk. Makin ini nikmat yang sangat besar, nikmat dari kebersamaan, dari persaudaraan, nikmat yang sangat agung, harus selalu kita perhatikan dan jangan berharap menciptakan kebersamaan itu dengan perkara duniawiya. Tidak terkumpul hal itu dengan perkara dunia, itu terkumpul dengan keimanan dan ketakwaan, dengan keimanan dan ketakwaan. Kerana itu adalah anugerah dari Allah. Harus dicari dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah firman. Wa anlafabayna kulubikum. Wa anlafabayna kulubihim. Law anfaqta ma fil ardi. Ma anlafta baynahum. Walakinna Allah anlafabaynahum. Innahu azizun hakim. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka kaum mu'minin. Adikata kau Nabi Muhammad. menginfakkan seluruh dunia untuk menyatukan hati-hati mereka. Engkau tidak akan mampu menyatukannya. Dia pakai harta apapun menyatukan Yang menyatukan itu adalah Allah Inna azizun hakim Dia maha perkasa lagi maha bijaksana Kerana itu siapa yang ingin menciptakan kebersamaan Dalam bentuk apa saja Maka semuanya harus dibangun Di atas tuntunan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang ingin menciptakan kebersamaan Di dalam sebuah negara Tidak akan tercipta Kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat Siapa yang ingin menciptakan kebersamaan di dalam sebuah rumah tangga, tidak akan tercipta hal tersebut kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat. Betapa banyak dari manusia, orang-orang tua punya harta bergelimang, kerjanya ribut saja antara dia suami istri dengan anak-anaknya, harta tidak mencukupinya, kerana tidak ada dari mana keimanan dan ketakwaan yang melandasinya. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Semua kebersamaan yang ada di dunia. Hubungan kebersamaan yang ada di dunia semuanya akan terputus dan tidak ada manfaatnya di akhirat kecuali kalau dia dibangun di atas dasar yang benar dari tuntunan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Si ayah menjadi musuh anaknya, si istri musuh suaminya seorang teman musuh pada teman yang lainnya semuanya saling bermusuhan pada hari kiamat Illa kecuali siapa yang diperkecualikan orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa ini mereka yang menjalankan segala yang diperintah meninggalkan segala yang dilarang itulah menjalankan agama karena itu berbicara tentang merajuk kebersamaan seorang harus melihat bagaimana tuntulan syariat dan bagaimana dasar syariat dalam hal itu Dan kebersamaan seorang hamba di dunia Di atas ketakwaan, di atas keimanan Inilah yang akan memperbaiki Kebersamaannya Keindahan dan kebahagiaannya di dunia Dan itu yang akan memperbaiki kebersamaannya di akhirat Karena itu Seorang yang misalnya dia adalah rakyat Dilakukan padanya kezoliman Tapi dia tetap bersabar dia tetap bersabar. Mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Itu adalah sebab dia masuk sorga. Upah dari dia menjaga kebersamaan. Masuk ke mana? Ke dalam sorga. Seorang suami. Dia mendidik anaknya dengan baik. Isterinya dengan baik. Bersabar terhadap mereka. Itu adalah sebab yang menyelamatkannya dari neraka. Ya yuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kesabaran dia, penjaganya terhadap agama itu akan menjaga kebersamaannya. Ia, makin dasar pokok yang hendak jadi ingat bahawa bahwa persaudaraan kebersamaan itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahuwataala, nikmat yang sangat agung. Kalau kita sudah berbicara tentang nikmat sekarang, kita perlu mengetahui nikmat itu. Apa kewajiban kita padanya? Kita wajib mensyukuri nikmat. Iya. Dan bersyukur terhadap nikmat, itu dibangun di atas lima fondasi. Bersyukur terhadap nikmat, dibangun di atas berapa fondasi saya bilang? Di atas lima fondasi. <tuh> yang pertama adalah, dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat. Cinta kepada Allah yang memberikan nikmat itu pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, dia tunduk kepada Allah yang menganugerahkan nikmat itu. Iya. Sebab tiap kali dia diberi, diberi, dia semakin cinta kepada rabb tunduk kepadanya. Karena itu kalau ada orang yang semakin dia mendapat nikmat, tapi semakin semena-mena di dalam kehidupannya, maka ini adalah orang yang keluar dari makna kesyukuran. Kemudian yang ketiga dari pondasi kesyukuran adalah dia mengakui di dalam hatinya bahawa segala nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian maka nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang ke keberapa? Yang, yang keempat. Dari pondasi kesyukuran, seorang hamba dianggap bersyukur. Adalah dia memuji Allah dengan lisannya terhadap segala nikmat itu. Iya. Nikmat apa saja yang dia dapatkan, dia puji Allah dengan lisannya, alhamdulillah. Iya. Dan kita di dalam kebersamaan yang Allah anugerahkan Harusnya kita selalu memuji dan membesarkan Allah di dalamnya. Subhanallah. Kita hidup sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. Kita hidup bersama kaum Muslimin. Alhamdulillah. Kita puji Allah. Kita hidup di dalam sebuah negara dipimpin oleh pimpinan negara. Ada pemimpin. Alhamdulillah. Kalau kita lebih mendalam lagi mencermatinya Lebih banyak lagi kita mengucapkan Alhamdulillah Ada pemimpin Anda kata tidak ada pemimpin Yang terjadi adalah hukum rimba Karena itu kata sebagian ulama 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim Itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin Ya, Ini benar atau tidak? Ya, sangat benar ya yang kita sudah pernah mengalaminya di Indonesia ini Tahun 98 ya, Sudah berapa puluh tahun kita hidup tenang Tiba-tiba dengan Kepentingan sebagian orang Yang menyuarakan Ingin melakukan reformasi Dan itu kepentingan pribadinya Akhirnya Terjadilah malapetaka yang besar Hingga hari ini masih dirasakan pahitnya ya. Ini buah kerana apa? keluar dari kebersamaan dan tidak seperti itu islam mengatur kebersamaan dalam bernegara. Iya, pemimpin bukan dikatakan dia maksum bersih dari dosa dan kesalahan, tapi kalau dia salah, cara memperbaikinya ditentukan di dalam syariat, bukan dengan cara diteriaki depan umum, itu tidak merubah. Iya, dan itu perbuatan sia-sia merusak. Tapi ini datangin, dinasihati secara pribadi. Didoakan untuknya. Tercari dalam syariat bersabar terhadap kezolimannya. Itu ada dalam puluhan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah untuk bersabar. Ini agama telah menggariskan kebahagiaan manusia dalam tuntunan tuntunannya yang sangat detail. Kapan kita keluar darinya? Maka itu adalah sebab kehancuran. Perhatikan ini adalah masalah soft saja. Orang tidak lurus softnya, bisa menjadi apa? Sebab hati tercerai berai. Apalagi kalau tidak lurusnya, dia buat kerusakan, mengadakan pemberontakan, ribut dengan pemerintahnya. Ini lebih parah lagi daripada apa? Tidak meluruskan soft. Kira-kira bagaimana? Kerusakan hati, kerenggangan hati yang terjadi. Ia maka harus diingat dari nikmat ini nikmat kebersamaan ketika seorang berada dalam sebuah rumah tangga lihat wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun dari tanda kebesaran Allah diperhatikan dari tanda kebesaran Allah Allah menjadikan dari diri-diri kalian ada istri-istri kalian. Ada pasangan-pasangan kalian. Ia. Supaya kalian tenang kepada pasangannya masing-masing. Dan Allah jadikan antara kalian kasih sayang dan kecintaan. Ini dari tanda kebesaran Allah. Padahal ini hubungan dalam keluarga. Hubungan antara dua anak manusia diikat dengan tali suci pernikahan. Bagaimana pula dengan kebersamaan yang lebih besar daripada itu? Persaudaraan sesama kaum muslimin, kebersamaan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin akan lebih banyak tercipta kebaikan di situ dan ketenangan. Kalau diperhatikan bahwa itu adalah nikmat Allah. Dasarnya kita harus memahami bahwa itu adalah apa? Nikmat. Tapi sekarang ini banyak dari manusia Ya, dan ini tabiat manusia. Kalau dia sudah berada tenggelam di dalam nikmat, biasanya dia lupa bahawa dia ini sedang dalam nikmat. Nanti kalau nikmat itu dicabut darinya, nah baru dia rasa oh rupanya saya kehilangan nikmat. Saya sedang kena ujian, cobaan. Ya. Itulah yang terjadi di negara-negara yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua di negeri kita ini dari apa yang menimpa mereka perhatikan di Mesir sana mereka menganggap dengan mengkudeta pemimpinnya, dia ganti pemimpin baru, akan tercipta keamanan, Di mana keamanan yang mereka rasakan iya untuk menurunkan presidennya Husni Mubarak berapa ratus nyawa yang melayang dan tidak bisa dihitung kehormatan yang terlanggar harta yang hangus dan sirna di belakangnya dan betapa banyak manusia menderita naik presidennya lagi mereka pilih sendiri tidak lama dipilih mereka sendiri yang menurunkannya ya. naik lagi masih ribut mana ketenangan di belakangnya gara-gara mereka merusak kebersamaan mereka sendiri orang-orang yang kemarin berteriak-teriak ingin menurunkan Qaddafi di hari ini mereka berkata, wahai, andai kata kita masih di masa Quddhafi, walaupun kita hidalimi. Baru mereka rasa, betapa besar nikmat Allah, tapi orang ketika berada di dalam nikmat dia lupa bahawa mereka berada dalam nikmat. Dan itulah pekerjaan syaitan. Membuat manusia itu lupa terhadap nikmat nimat Allah. Karena itu, kita wajib mengingat. Dari banyaknya, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan uhuwa persaudaraan, Kebersamaan ini adalah nikmat yang sangat agung. Apalagi ukhuwah kita adalah ukhuwah Islamiah. Persaudaraan dibangun di atas dasar keislaman. Di atas dasar yang agung, suci dan sangat bersih, penuh dengan maslahat dan merupakan anti kerusakan. Ini harus dijaga, dipelihara dan kita harus punya fikir terhadapnya makin ini dasar penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba ya. dia memperhatikan dari besarnya nikmat ini ini dasar yang pertama yang harus diketahui bahawa menjaga persatuan menjaga kebersamaan menjaga persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus dipelihara kewajiban seorang hamba adalah mensyukuri nikmat dan jangan sekali-sekali dia kafir terhadap nikmat Allah. Dia mengganti nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ingat. Yang menggantinya kita sendiri. Bukan orang lain. Ya. Kerana Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Sebagaimana firman Allah. Wa ma. Inna Allah la yugayiru ma biqaubin. Hatta yugayiru ma bi bi'anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaannya ya, mereka tidak akan tertimpa musibah petaka kecuali mereka sendiri yang melakukannya mereka sendiri yang melakukannya Karena itu kewajiban orang-orang yang memahami agama adalah mengingatkan umat jalan-jalan yang bisa memperbaiki mereka jalan-jalan yang bisa menjaga nikmat mereka jalan-jalan yang membuat mereka bahagia di dalam kehidupannya Itulah tugasnya para ulama Tugasnya orang-orang yang berilmu Ia. Sebab mereka yang memiliki pandangan tajam Mana dasar-dasar yang membuat umat ini bersatu Di mana dasar-dasar yang membuat umat ini Akan hidup secara sejahtera dan tenang Apa hal-hal yang membahayakan mereka Itu dipahami oleh ahlul ilm Orang-orang yang berilmu Karena itu adalah tugas mereka kerana Allah memberikan kepada mereka dari ilmu agama yang dengannya mereka punya pandangan tajam di dalam hari itu. Tapi orang-orang yang tidak mengerti ilmu, ya, yang menganggap dirinya ingin berbuat perbaikan, kadang dia berbuat kerusakan tanpa dia sadari. Ya. Dan ini sering terjadi. Sebagaimana kata seorang penyair, Romana fadhar bi gairi qasdin, wamil biri ma yaqun uqoka dia menghendaki kemanfaatan tapi yang terjadi dia memberi bahaya kepada orang lain tanpa dia sadari memang kerana diantara perbuatan berbakti ya, dia ingin berbakti tapi hakikatnya dia durhaka maka seorang hamba hendaknya mengingat ini ini dasar penting yang ingin saya ingatkan bahwa kebersamaan persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita jaga. Kita perhatikan. Yang kedua dari dasar-dasar pokok yang dengannya akan lestari persaudaraan dan kebersamaan itu. Harus diketahui bahwa persaudaraan di dalam agama persaudaraan di dalam syariat Islam itu adalah jalan menuju kepada surga. Jadi jangan dikira, lo kenapa kita diperintah bersabar, kenapa kita harus begini dan begini? Jawabannya mudah. Kamu ingin sorga? Menjaga persatuan dan persaudaraan itu adalah jalan menuju ke mana? Menuju kepada sorga. Jalan menuju kepada sorga. Iya kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata: "Walla di nasi biadi." La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa hatta tahabbu kata nabi demi yang jiwaku berada di tangannya kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu kalau kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai sebarkan salam diantara kalian perhatikan hadith yang aku agung ini. kalian tidak akan masuk sorga kecuali dengan kalian beriman kalian tidak beriman kecuali kalau kalian saling mencintai inilah kebersamaan persaudaraan dan mungkin ada persaudaraan tanpa kecintaan harus ada kecintaan kepada saudaranya. Dia mengerti... Besarnya kedudukan persaudaraan di dalam agama. Dan dia mengerti apa hak-hak di dalam persaudaraan. Dan dia juga mengerti... Apa perkara yang bisa merusak persaudaraan itu. Harus dia pelajari dengan baik. Iya. Kemudian Nabi memberikan satu syariat. Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu... Kalau kalian lakukan sesuatu itu Kalian akan saling mencintai Tebarkanlah salam Antara sesama kalian Ini Salah satu syariat Untuk menjaga apa? Kecintaan, kebersamaan dan persatuan Dan persaudaraan Serta persaudaraan Disebarkan salam Ketemu dengan saudaranya Assalamualaikum kalau dia ingin lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada saudaranya. Saudara yang mendengar hal itu, dia jawab semisal dengannya atau lebih baik dengannya. Lebih baik darinya. Dia jawab, Waalaikumussalam. Atau Waalaikumussalam warahmatullahi Atau paling lengkapnya, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjaga kebersamaan. Perhatikan satu syariat Menebarkan salam Biasa kan ketemu saudara Dia beri salam Sampai dia masuk kamar Terpisah ruangan Dia masuk lagi di ruangan itu Disyariatkan memberi salam lagi Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu SAW Karena besarnya maknanya Ya tapi ini harus dipahami ya. Syariat itu akan lebih mengena Kalau dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa, dia doakan Assalamu, semoga keselamatan selalu dicurahkan untukmu. Kamu selamat dari segala hal yang tidak baik, segala hal yang buruk untukmu. Itu makna yang pertama dari Assalamualaikum. Dan sebagian ulama yang menafsirkan Assalamualaikum artinya Allah as-salam, Allah yang maha bersih dari aib dan cacat, Allah yang maha sempurna yang penuh dengan keselamatan. Allah as-salam selalu bersama kalian. Itu dua makna Assalamualaikum Semoga selalu dicurahkan atas kalian Warahmatullah Demikian pula rahmat Allah Selalu dicurahkan untuk kalian Dan kalau kita berbicara tentang rahmat Luar biasa ya Cakupannya Sebab agama ini semuanya adalah apa? Adalah rahmat Walunazzilu minal qur'ani Ma huwa shifa'un Warahmatul lil mu'minin kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Agama adalah rahmat. Agama adalah rahmat. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan Tidaklah kami mengutus seorang nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi masyaallah dia doakan saudaranya. Wa rahmatullah dan rahmat Allah. Semoga dicurahkan untuk kalian. Wa barakatu dan keberkahan keberkahannya. Kira-kira bagaimana? Hati seorang muslim yang mendoakan saudaranya. Dengan makna yang agung ini. Dia ingin saudaranya mendapatkan keselamatan. Selalu mendapat rahmat. Di atas keberkahan dari Allah. Saudaranya juga ketika mendengarkan Assalamualaikum. Dia jawab hal yang sama. Kira-kira apa yang tercipta di dalam kehidupan hamba. Bagaimana hati itu akan menjadi erat. Ya, Tapi ini makna kadang kurang dipahami. Oleh kaum muslimin. Kita mengucapkan Assalamualaikum. Tapi kadang kita tidak tahu. Tidak paham apa makna Assalamualaikum itu. Itu adalah doa kita doakan untuk saudara kita. Perhatikan syariat-syariat kita itu. Semuanya mengarah ke sana. Menjaga kepada kebersamaan. Dan ini adalah sebab pokok. Yang menyebabkan. Seorang hamba itu. Masuk ke dalam surga. Iya. Ini adalah jalan. Yang mengantar. Kepada surga Allah taala Maka harusnya. Diperhatikan dari ini umat yang agung ini. Syariat yang agung ini. Bahwa menjaga kebersamaan adalah dari pokok yang agung di dalam agama. Menjaga persaudaraan dari keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar, dia adalah jalan yang mengantar kepada sorga. Jalan yang mengantar kepada sorga. Selain daripada itu, menjaga persaudaraan dan kebersamaan itu adalah dari pokok keimanan. Ingat bahawa dasar kehidupan dibangun di atas keimanan kita dan amalan soleh yang kita kerjakan dan tidak akan masuk syurga kecuali mereka yang beriman. Iya. kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Aur taku iman al hubb fi Allah Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan bagaimana kecintaan, kebersamaan. Rekatnya hati. Disebut bahawa itu adalah apa? Sekuat-kuat tali keimanan. Sekuat-kuat tali keimanan. Apalagi pada hari kiamat. Orang-orang yang saling mencintai itu. Yang bagus persaudaraannya. Kecintaannya kepada saudaranya. Dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Aina al-mutahabbuna fi jalali. Aina al-mutahabbuna Bijalali di Dimanakah mereka yang saling mencintai kerana kagunganku. Al-yawma udilluhum. Fi dilli. Yawma la dilla illa dilli. Pada hari ini aku akan teduhi mereka. Di bawah teduhanku. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari. Kecintaan kepada kaum muslimin. Buah dari persaudaraan. Dan ini adalah buah dari. Seorang hamba. Yang menjaga. Dari. Persaudaraannya Di hari kiamat itu tatkala matahari didekatkan di atas kepala Semua manusia dari awal hingga akhirnya Dikumpulkan di padam mahsyar Jangan dikira Didekatkan di atas kepala Seperti sekarang ini Dan sekarang saya matahari sedemikian jauhnya Kita berada di bawah teriknya Sudah cukup untuk membinasakan Ini matahari Didekatkan di atas kepala Sejarak satu mil Jarak satu mil Satu mil itu diantara ulama ada yang menafsirkan Satu telapak tangan Satu jarum panjang seukur satu telapak tangan ya. Dan dari menafsirkan satu mil Jarak mil yang jarak Apakah mil darat atau mil laut Sekitar 1,8 kilo Dekat sekali di atas kepala Manusia berkeringat Di antara mereka Ada yang berkeringat Sampai ke lutut sampai ke mata kakinya ada yang sampai ke lututnya ada yang sampai ke pinggangnya ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya di pada mahsyar. satu hari seperti lima ribu tahun perhatikan tidak ada yang menuduh dia waktu itu kecuali amalan solihin salah satu amalan solih mereka yang diterusi di bawah teduhan arsy Allah terhindar dari terik matahari mereka yang saling mencintai karena Allah bagus persaudaraannya perhatikan ini dari keutamaan yang sangat agung Dan makna yang sangat indah Yang harusnya kita perhatikan Maka ini dari mana-mana ringkas yang ingin saya ingatkan Sebagai kata pengantar Menunggu kedatangan guru kita Syekh Uthman bin Abdullah Salimi Dan telah disampaikan bahwa Syekh sudah sampai ke masjid ini Dan insya Allah kita akan mendengarkan Dari kalimat-kalimat syekh yang terkait dengan materi Mudah-mudahan apa yang saya isyaratkan pada awal dari pertemuan ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Radio Radio 96,1 FM Sahabat Berbagi Ilmu Islam